Me emrinë Allahut të gjithë më shirëshmit më shirësit, Allahun gjëllë gjelalu zotin e vetëm të vërtet e falëndërojmë, dhe vetëm prej ti në dinë dhe falje e kërkojmë, Allahun gjëllë gjelalu inu të me qëtë nëruaj prej skeqes, e cila nuk është gjithjetër vetëm se pasoj e vetëve dhe e veprave tona, cilë ndoj që Allahun gjëllë gjelalu audhëzom në rrugë të drejt, nuk ka kushtahum prej sajë, dhe cili do që të devijon rrugën e drejtë nuk munduazojë në të drejtën as kusht tjetër përveç Zotit Xhallaxjalaluhu dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar më të drejtë përveç Allahut Zotit të vetëm të vërtet dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi aleyhi salatu vesselam ishte rob i Zotit dhe i dërguari i Tij paqja mshira mirësitë dhe bekimet të të mallë të Zot qofshin mbi të dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën që ai skicoi për mbar njerëzimin dërën ditën e gjykimit Zoti i Madh xhallaxalahu e drejtohet mbar njerëzimit në Kur'an por thon: O ju njerëz, friksoni në, në, në Zotin tuaj i cili ju krijoi për një vetë të vetme dhe për ti krijoi bashkëshortën e ti dhe për këtyre të dy bashk i Malli Zot krijoi shumë burra dhe gra. Friksoni në Allahut me emrin e cilit përbetoheni, ruajini lidhjet familjare, e dijeni mirë se Zotin e keni mbikëqyrës mbiu Gjithashtu i Mëdhi Zot xhën xhelaluhu i drejtohet muslimanëve kur thotë ojë që keni besuar, frikësoni Zotit dhe mos plisni vetëm sa mirë dhe drejt. Nëse ju do të plisni mirë dhe drejt, Zoti do t'ua falë gjunaht dhe do t'ju mundësojë që vazhdimisht bëni vepra të mira, kush i bindet Allahun dhe dërguarit të Tij Muhammedit sallallahu alejhi wasallam, padyshim që ka fituar lumturinë e kësaj bote dhe lumturinë e botës tjetër. Gjithashtu i Mëdhi Zot xhën xhelaluhu na drejtohet neve muslimanëve kur thotë o ju që këtë në beshuar friksojnë në Zotit ashtu si që duhet me ju frikso, dhe se vdekja mu së gjejë vetëm se duke gjejë më shpryman të mirë dhe të vërtetë. Envijim, fjala më mirë dhe më bukur dhe më sigurt është fjala e të madhe të Zot në Koran. Ska të shimë, sa orientimi më i mirë është orientimi që skjicoj me jetën dhe me vepër në ti, Muhamedi Alehi Saratu Aseram. Gjithashtu nuk ka dushim, të shimë, se punët me të këshian sa jesat në Çdo bidat është humbje, dhe çdo humbje përfundon në zjarrin e Xhehenemit. Allahu xhënxhelalul lutem mëmrat e tij të bukur dhe me atributet e tij të larta të na ruajnë neve dhe të gjithë besimtarët dhe besimtarët nga zjarrri i Xhehenemit. O Allahu Zoti e gjithësisë, këta njerëz që kanë prezantuar sot në këto vende ku përmendet emri yt, kanë prezantuar se shpresojnë për tëje Xhenetin. O Allahu Këta njërës kanë prezentuar se i friksohën zërët gjëhenemit. O Allah, o Zotë i gjithësis, je po a gjëhenetin, gjërësia e të cilët është më madhe se gjërësia i qejeve dhe tokës. O Allah, ruaj ropët e tu nga zërët gjëhenemit, se pa të dushim, in na adha dhe hakanë varamon, dënimin të është i ashpër dhe shumë i rëndë, ne, o Zotë, Zjarën e kësaj bote se durojmë Në zeti në kësaj bote se durojmë Ftohti në kësaj bote se durojmë E jo me o Zotë ju në të durojmë Në dëshkimin dhe dënimin Në zjarën e gjahenemit Pra ndaj o Allah o Zotë të gjithësis Në ruaj në zjarë i gjahenemit dhe në ebë gjëneti Amin Gjdo një që e studion islamin Do të gjithë se islamin është një sistem Dhe një alternativë e të jetuarit, një sistem jetese, por ndryshe nga alternativat njerëzore, është një sistem e me hynore, nga Zotë i të jetuarit me origjinë hyjnore, i ardhur nga Zoti i Gjithësisë. Që njeriu ndalëmnduroj në botën tjetër edhe në jetën e kësaj bote, pse jo? Për të arsyje në Islam, ne do gjem tematika të jetës. Çdo gjë që ka të bëjë me jetën e njerëzit, ti do të gjejsh alternativën islame Për mënyrën se si e trajton këtë pjesë të jetës, sepse kjo është feja dhe ky është besimi, dhe do të ishte i mangët. Dhe do të ishte problem, nëse feja dhe besimi do të merren vetëm me abdesin apo më vetëm me namazin apo vetëm me agjërimën. Feja përfshin dhe kuron çdo detaj të jetës së njeriu. Po ndajse sot do shkojmë diku në një nga këpjezës atë bukrat e islamit që trajton në lidhje me jetën e një jutën e familje. është tradit e islamit që kur t'i kush martohet i bëg një lutje profetike, një urim dhe një bekim profetik. Ky urim dhe ky bekim profetik është Barak Allahu Lekuma wa Baraka Alejkuma wa Gjema Bejnë Kumafi Khairin ota për kthim në jug Shipe, Allahu ju bekoft, Allahu dërt mbi ju mirësitë dhe begatitë e tij, Allahu ju bashkoft me të mira dhe me lumturi si jetë në jetën e kësaj bote dhe jetë në jetën e botës tjetër. Nëna në e besimtarve Aisha radhiyallahu anha komentoi një ajet kuranor. Dhe shumë prej njerëzve kur lexojnë këtë ajet kuranor nuk e a din komentin. Thotë zotë i gjëllëgjëralu mu, rabbena, atina fit dunja hësenetën, u afil akhjërëti hësenetën, u akina adhabën narë, o zotë, na e për të mira në këtë botë, të mira në botën tjetër, dhe na ruaj nga dënimi i zjavit të gjëhenemit. Në na e besintarve, kër e komenton të ajetin kërë anorthoshte, të mira të kësaj bote, të mira të kësaj bote, ka për qëllim Zotit gruan e mirë, një bashkëshorte të mirë. Bega mirë i Zotit, sallallahu e sëlem, në një hadith thot, kur të lutet në njëri për jush, letë lutet, ose kur të lutet një për dikët për martes, lutën i duke thëmë, Allah të adhash një grua, një bashkëshorte, që sa herë e shëht të aknaj sëmin. Sa herë e urdronë të bindën dhe sa herë që ti mëngon nga familia, qënë në vend detyrimet dhe përgjithësit, duke të ruaj të rënderin, pasurin dhe familjen. Gjithashtu pega meri Zotit salasem orienton për pjesën tjetër, duke thëmë, edhe ata ku me në tërdojme, dinëmu, u e khullu ka hu, fëzëvë u e gjuhu. Nëse ju vjen njëri e cili ka fenë dhe besimin, ka moralin dhe edukatën dhe karakterin, atëherë jepja në ati dhe dorzoja në ati, vajzën tuaj. Gjithashtu për një kamerë i Zotit Sallallahu Esrem, dhe të porosis të duke thëmë, kajru kum, kajru kum li ehli hi, u anë kajru kum li ehli. Mej miri në mesin e besimtarve, është a e që është mej miri me bashkëshortën e ti, e nuk ka dyshim se unë jam shembuli mej mirë Në lidhje me raportet bashkëshorëtore Sallallahu alaihe sallim I madhizot gjele gjelalu mu Në kuranin familar E trajton një jetën bashkëshorëtore Si një mrekulli për i mrekullive të zotit Si si një mrekulli për i mrekullive të zotit A do të adi se ka zot mbas kësaj puna për jop Mbas ti kriimi Mbas ti universi Do të adi se ka zot Allah në Kurani jep me dhjetra dhe cindra dhe mirë argumente që njërzit kuptojnë se kjo bot ka një Zot pasaj që e mbikëshyrë dhe ndër këto dhjetra mirë argumente që Zot i jep për fushin e ti dhe për eksistencen e ti thot uëmin ajatih i em halakale kum min em fusi kum e zhvajqa prej argumenteve dhe mrekullive të Zotit është se Zotit për ju krioj bashkëshorët të tuajat. O gjalebejnë ku më wëdët e në arahme, e Zotin Mesjush dhe bashkëshorëtve, apo bashkëshorëtve, ka vendosur dashurin, mëshiren dhe prehjen dhe qëtsimi. Dhe në bëllët a jeti duke thëni madhi Zot, inë fjitha li kele ajatin, likohu mi e të fekërumi. Nuk ka dëshimë, Se në të tila fakte dhe argumente dhe mrekuli Ka argumente të pa mohueshme për njërzit e menqër Dhe ne sotin shë Allahu të ala Do të ndalim i pikrisht në këtë Do, do të hedim pikrisht drit Nbi këtë Pjesë të jetës e njërijut Për cilën njërzit kujtojnë se islami nuk trajton tema tila Islami të të falu, lutë, agjëra, mazorë Dhe ka që më rojfeja ose një islam të cilin ja shët njerëzimit, media ose armishtë e islamit që faktikisht nuk ka të bëjë fare me islamin dhe nuk ka fare lidhje me islamin. Dhe se hojhallarët, imamllarët duhet punojnë që të paraqesin njerëzve dhe këtë fytyrë të islamit që njerëzit nuk e dinë, që të kuptojnë se më thật islami është fe e jetës që tuptojnë se Islami nuk është se ka vetëm bëj mos bëj. Ky është urdhë dhe kjo është ndalesë. Ky është haram dhe ky është kjo është halal. Fëja e Zotit i ka gjitha brenda. Për ta arsyet thash trajtojmë sot së bashku ose të hedhim drejt, sepse trajtimi normalisht nuk mund të jetë një hudbë, të hedhim drejt mbi disa fakte që orienton Islami, feja e Islamit, rregullat e Islamit për ta mbajtur të gjallë dashurinë mes bashkëshortëve. Nga që dashuria në Islam nuk ka një dit Asë nuk mund festohet në një dit Në momenti që ka një dit dhe festohet një dit Do të thotë se ajo më nuk është dashuri Një dashuri e cila nuk është e gjallë dhe aktire Gjatë gjithë kohës Gjatë gjithë 24 orëshit Ajo pas të i vjenë dheftohet Dhe pasojat i vuan radhë par personi i cili nuk për ushqen, ashtu si shduhet dashurim, dhe pas taj familia dhe pasoja të vin, shko me dyre të gjukatës dhe, dhe shqit, se sa është numri i divorcit, si është rritur qmenderisht. Pse, sepse dashuria që zotit gjëllë dhe gjelaluhu, i jepë, dy njerëzve që martohen, është si një dhurat e qmuarë, Poçi më pas linja tek personi. Nëse ushqen, nëse e kultivon, nëse e ruan, nëse e mbron, jep frytet e saj, ose për ndryshe zgjidhja është divorci zotin e haruit. Allahu na rrut. Për zotin po lejoja statistika të divorcit. Për zotin të rënqethet nishi. Pse? Sepse nuk ka edukimin e duhur. Dhe se njëzën e ka marrë këtë qështë i hajde tafti bafti, dali ku dali, se funda-funit është me ratu dhe ligji bashkët e tesës, është farë problemi ka. Në kohë që muslimanin jetë nuk ka kodë bëjë prova, sepse kërë jetë nuk dihet se sas gjatë. Për këta është për jë dhe muslimanin e marrë martesën si aktin ose si një prej akteve më të rëndësishme që ndërmerë me jetë në ti. Thotë zotit, u akadhën akad e mind e prej jush kanë marë besën e rëndë celebrimi manë të nikahut konsiderohet besa e rëndë që djali dhe vajza, burë dhe gruaja bashkëshorti dhe bashkëshortja japin në radhë të parë për para zotit, pastaj për para e njërësur e mardesa nuk është loja, as nuk është shaka as nuk është prov qofim si shkon, pastaj qofim si shfar do të bëhet Dhe kjo hudbë ka një titull që quët Thua jo ja, sjelljeve apo veprimeve të më poshtme nëse do një jetë të luntër bashkërëtore. Mëho sjelljeve dhe veprimeve të më poshtme se shpresojnë për të madhët zotë gjëndë në gjelalu hu që jeta bashkërëtore tjetë një jetë e luntër insha Allahu ta'ala. Jo ja, Për një martes e cila nuk ka njohurit më hershme Nuk mund këtë martes sukseshme Dhe bashkëshorësit sukseshme që fse gjëjat i zhjithin të tjerët Si shka pas në do në kohën e zemanit Kërë e njifte burri ose dhondre e njifte nusën natën e martesës E fatkejësisht gjithë kjo bëjnë e mërtfez dhe të besimit Ndërkohë në kohën e Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem, vjen një vajzë tek Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem dhe i thotë pejgamberit Zotit, më ka martuar babai pa lejen time. Pëmija moj bij, ti çfarë mendon? Thau nuk e dua të burr. Si marton baba më pa editur? Pa pasur pëlqimin tim. Tha Sa pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, që një martesë konsiderohet e prishur, e sfuqizuar e pa vlefshme. Pas taj vjenë bas dë ditësh të këpër i kamerë i Zotit. Tho të për i kamerë i Zotit. E thotë për i kamerë i Zotit, kam vendosë që të martohën ma djalin. Tho të për i kamerë i Zotit, po pëse ti e thejati që thejë më përpara, gjojni grua në menqurë muslimane që ka jetuar në kohën e Muhammed R.S. Dheshtë të tha që këtë punë babalarët më stabën rrungë dhe ligjë për vajzat e tyne. Vjen një gjallosh, vjen një grua tjetër të pejgameris a o sërem, tha do pejgameris zotit, jam feju me filanin, i tha pejgameris zotit, a e ke parë, a e ke shikuar, shih e mirë tha se në sytë e në sarve ka një platsh këtë barë. A ka një iqë se ka të barë të synin? Por se qëllimi pejgameris a o sëremiste, që martesa nuk mund tjetë të sukseshme në qopë se një nuk ka njohurit më hershme, nëse një ju nuk ka diemit mëheshme për partnerin e jetës i cili do të jetë shtylla e shtëpis në rastin e burrit dhe edukatorja e fëmijëve në rastin e bashkëshortes. Ne jo nuk jemi të barabartë. Nuk jemi njësoj. Thoshte një prej xhallarëve tan në dinë, dhe shkaku më i madh që lindin problemet bashkëshortore është së kujtojm bashkëshortet se janë njësoj. E faktikisht, shkencërisht, fetarisht, psikologjikisht nuk janë njësoj. Burri ka natyrë dhe karakter tjetër dhe femra ka tjetër. Ata janë në barazitet e barabart në raportet me Zotin Xhallaxhalanin, në të drejtë dhe në detyrime, ndërsa natyra është krejt tjetër. Prandaj mos e trajto bashkëshortën sikur ti e s'duke trajtuar një mashkull. Zëmose trajto bashkshortin sikur t'i jesh duke trajtuar një femër. Është natyrë tjetër. Studioje natyrën e partnerit të jetës tëndë. I jo bashkshortit ideal, por qëndroi bashkshortit real. Shumë prej grave ose bashkshortet, bashkshortes, shumë prej grave ose prej burrave për djalë apo për vajzave kanë një bashkshort ideal. Në mendje Dhe vjen një moment që përbalën Me një realitet kretë tjetër A të her neve Duhet mësohemi me realitetin A i princë i kaltër Ose princë e shablu Nuk e di se si mund tjetë Rastit tjetër është diska që quet ideale Bota ideale Ndërkoshe realiteti është e pa mundur të gjesh Të përsosur Në këtë botë sa je në këtë botë është e pamundur të jesh përsosur. Pse? Sepse përsosmëria i takon vetëm Zotit. E përderisa vet ti si burr nuk je i përsosur, atëh çfarë kërkon të përsosur në pjesën tjetër. Nëse ti moj motër vet nuk je e përsosur, atëh shkërkon përsosmëri. Po atë çfarë bëjmë? Të zbresim nga idealja ndrale dhe çfarë ka të mira ti ruajmë, do ti kultivojmë dhe çfarë ka të ke që mundohemi të i largojmë, të i shapisim, të i zbusim ti minimizojnë e kështu më radhë. Jo, mos prit që të vitë kërkoj falje po jiti i pari që kërkoj falje. Kjo vlem për të dy. Pra nëse ndodhë dhëshka në shpi, me i menquri dhe me i urte është a i cili është a i pari i cili e të napullin. Se të ngresh barjera është e letë Po mënëqëria që ndronë të ka i cili din si të largoj barjerët dhe din se si, si të zhjith problemet. Jo, të primit me fjal ose rëndesis me fjal dhe kjo vlen më shumë për bashkërtët kur jashtë të shtëpive nuk i shkënë punët mirë e rrinë si pula jashtë pisë E gjithë mlefin, halë dhe problemet jashtë mureve të shpisë, gjejnë një vend për t'i shkarkuar, e këj vend e është bashkëshorë të e shkretë. Po kështu dhe në rastin tjetër, gruaja gjithë ditë në shpijë, për shembu, ose nuk ka pas mundësin flasën, thonë shkenë të rishtë, shkenë të rishtë, njëri ju fletë 4.500 dhe 5.000 fjalën ditë me satarja, sando me burrin në shkret, me thojza i shkret. I harxhon 4500, 5000 fialë të jashtë me shoqnin, me hallet me probleme të gjitha. E kur vjen në shtëpi, i kanë mbaru, ta kan mbarovë vjalorin. Ndërkohë që gruaja me fëmijët e me hallet të shtëpisë mund të ketë përdor për shembull 100, 200 deri në 500. Kështu që ajo do të përdoret, do të plotësoj normën. që ajo fletë do të plotësoj normën, është është natyrshmëri kjo punë. Ndërkohë që burri në ka çfarë t'hapë më, është mbaruar fjalori për burrin. Prandaj duhet të jem të kujdesshëm dhe mos më rënduar panën tjetër me fjalë, sepse ka momente ku gjithçecila prej palëve kanë nevojë për kohë reflektimi. Ka pas një ngarkesë të caktuar dhe kanë nevojë për qetësi. Vjen pala tjetër dhe vazhdoj prap të ngarkoj dhe në rastin e burit qon kjo në jo normalitet në sjelje dhe në rastin e gruas qon në ngarkes dhe mbingarkes që mund qoj diri në thyrej në saj shpirëtërisht. Jo kshilës e drejt për drejt mundohu ta zbukrojsh kshilën qortimin, zbukrojhe si shtot populli nga kina Si thu e shumë ke për thonë, po bjeri largë e largë. Kjo vlenë për të dy së si të që eshin burat. Kujtojnë se e kam vetëm e burat. Ose vetëm për burat. Kjo vlenë edhe për gratë. Edhe ne, kur të themi diçka grave tona, ba shumë kanë nga buar, kanë, nuk e kanë zidë atë dëtyrë që kanë pasë, dëtyrë në shpisë. Jo drejtë për drejtë, jo qortimë, jo në dzehje, nuk zidë, asë një herë. Punë. Jo, për pyët jetë që s'ka nësë njëherë fundë, dhe kjo më shumë vlenë për gratë, pa edhe burët nga njëherë më bojnë si gratë. Në njëherë gratë pysin, pysin dhe pysin, o du të dhe, dhe gjenë fundin, e s'ka më për të dhe gjenë nëherë, pa nga njëherë burët mërinë pozicionën e grave edhe fillojnë pëytin me listë. E kjo është problemë. Mos para gjyko dhe mos me ndo kesh Arsue to Skep se të me ndo shkes Skep se të para gjyko sh Ja ma bëri për këta arsue Apo për ata arsue Meri gjërat thjesht Sepse janë punë zemre Pastaj ti pëfutesh në një botë që nuk e një kret Që nuk e një fare Që është bota e shpirtit bota e të brendshmes Që vetëm Zotit gjithsi se një Atëherë Trajtojë bashkëshortin ose trajtojë bashkëshortin në bazë të asajqët paracjet dhe mos e loghëve të në tatë duke ufut në detaje shumë. Mos e nënvlefso punën që bënë për ty, mos e nënvlefso. Si burri për rastin e bashkëshortin, po edhe bashkëshorte për rastin e bashkëshortin, mos e nënvlefso. Erdi një burë për të anku të ka umenjën e rëdi Allah u ta anamhën. E kër shkojë atje, a fër shpisë omerit, në gjohë i zhurëm të modha atje, tha mos, ta. Kër khalifit ta i boka gru e zhurëm, ta, për e i kënë shfion. E kër për diltë nga gardë dhe i shpisë omerit, omerit kaluin nga dritarit dhe për tha, oh, një ishi për kalon të, tha, o, fila mirat, e, e, e, e, ta, qërë kej, ta. Tha, e, s'ki qa gjë, po arëta i gjë, e kishet ti, po, tha, po, qër ishte. Tha, po, Burtiste gruaja më shumë se si sa ti, thashta kur Omerit radhiyallahu anhu. Kur Omerit i ndotin ta mohabetë, i bëm mirë shpiri rad. Dhe qeshe Omeri radhiyallahu ta'ala anhu dhe i tha, i tha ushqimin kush ta përgatit? Sa gruaja, sa kush të lart rrobat, sa gruaja, sa pas se si në këtë kohë që janë gjona të gatshme ka lavatrici që ka tharse, ka lavastovilje hu. Gruja i tha, bënd të gjitha gruaja e bënde. Sa kush ta bën këtë, kush ta gruaja kry apo mirë tha, nuk ja vlem tha. Gjithë to ministri, gjithë to ministri në qeverinë e familjes, ja ke dërzu grusë, a nuk duhet me eduru? Mosi për hapë sekretet familjare, kjo vlen për të dy, për më shumë për bashkështërtët. Shpia ka sekretet e veta, që duhet rruhen dhe duhet konsiderohen të shenjta, Ska pëse të hy asë kush në sekretet e familjes Asë mami, asë babi dhe asë kush tjetër e Në probleme familjare e Në gjërat familjes Ku burri gjenë prehjen dhe që cintë kë e kë bashkëshortja e ti dhe shprehet Po kështu e dhe e kundur ta Bashkëshortja gjenë prehjen dhe që cintë e kë burri saj dhe shprehet Pra nda i jo, mosin zirë sekretit e familjes qofshin të sekretit e familjes e re që është qifti apo qofshin të sekretit e familjeve të mëdha prej si cilave ose prej të cilave ka buruar familia e re jo mos fut në problemet bashkëshorëtore të tret buri menqur dhe grua e menqur bashkëshorët të menqur janë ata cilët i zhjithin vetë problemet Ska pëse të futët asë kush në problemet bashkërtore Kjo është më e mira Kjo është më e mira Po nëse nuk ka zhidhje është normale që të futët dikushit tret Për të zhidh problemi Largoju ose jo rotines Mështin gjëhet gjithë, gjithë mund njësoj Poj njëti mua bet Poj njëta gjë Poj njëta situat Po të njëta të fjali Po të njëta të situata bëj e të bashkëshortore sa më të ndryshme. Se, dhe sidoqoftë kur bëhet fjalë për pjesën intime të jetës bashkëshortore, sa më romantike. Sepse është një prej sekreteve të lumturisë bashkëshortore edhe kjo pjesë. Dhe sipas disa statistikave perëndimore që kam lexuar, numërohet në, në perëndim shkaku më i rëndësishëm që i çonte njerëzit në divorc ishte pjesa intime e pas zhjithur me zbashqortve. Për këta është fye, gjithse cila prej palve, pas taj gjenë një rrugë e cila është haram për të plëcuar nevojat që gjithse cili ka, fiziologjike që Zotit ka kryuashti të këmashkulli dhe të këfemre. Jo, mëzbën një analogjit dhe krahasim, kur poli mu abet në shpi me jetet e të tjerëve, Ska kuptim që t'i thush, thush gruas, a, filanja, brav, ajo, mashallah. Ajo, pa, ajo është gru. Kujtë pëjthu? Pse i thu? Qa do në bësh? Kujtë do t'arish? Po kështu dhe nuk ka kuptim që gru e a t'i thotë burt, a, i po, a i mashallah, a bënë, a i plotësone, qa po bënë? Kujtë do t'a që është familje? Dhe kjo është një gabim të cilit qifti ose familja prabë, ose bashkëshortët duhet i largohen, nëse duhet që më të vërtet kërë një jetë bashkëshortore të nëmëtur. Mosinë në mbërëso prindit e bashkëshortit ose bashkëshortes as të afrëmit e ti ose të afrëmit e saj. Mosinë në mbërëso sepse ka të bëjë shumë në raportet mes bashkëshortëve respektin dhe i prindërëve. Normalisht që këtojmë disa për i porosive që e kimin zjerë nga porosit dhe këshila që jabin djetarët e islamit për një jetë samet lunëtur dhe për një jetë, dhe për një alternativ islame për një jetë lunëtur bashkërtore, do të plëtësëm inësha Allah Ta'ala në këtë bënë dytë. A kullu kohli hadha, wa staghfirullahi walaikum, wa alisa irin mëminin e min kulli dhem, fa staghfiruhu mu, inëhu, hu al-gafuru rahim. Kërkojnë e Allahu të gjelalu në këto momente të qëfar të doni Sëpse e në momente të më të mira Që Zoti ka përmëtuar së i përgjigjet lutjeve të robët ti Alhamdurillah, alhamdurillah, një ukefa Wa salatu wa salamu ala abdihi wa rasulihi dhe di stafa Alhamdurillah, alhamdurillah, një ukefa, wa salatu wa salamu ala abdihi wa rasulihi dhe di stafa Muaa ala alihi wa sahbihi Wamun wala Amma dha'n Farëndorim Allahum gjellë në gjelalu mu Mjërsit dhe bekimet e ti që opshin Mbit dashurin e ti dhe dërguarin e ti Muhammedin sallallahu esallam Dhe mbit gjithë besimtaret dhe besimtaret Që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e ti Dherjë në ditën e gjukimin Ne muslimano të besojnë Se prej dhuratave më të mira Që do të ketë njëriju Në gjenet është dhurata e ruajtje sëkurorës nga kjo botë për në gjenet. Për këta është të dhe islami i kushton shumë mënësi i jetës bashkësortore sepse më të vërtet në gjenetet e zotit një për i mjërstive më të mëda që do të përjetoj një riu një prej se mjërstit e gjenetit nuk ka numër dhe kufizim është jeta bashortore atje. Dhe ai që ruan nga kjo botë për në botën tjetër normalisht që do të jetë edhe më i lumtur se sa të tjerët. Ne kur lexojmë Kur'anin për shembull ose hadithet e profetit sallallahu aleyhi وسalam, lexojmë aty për gratë të xhenetit, për hyrit të xhenetit. Ti je i sigurt se një grua e kësaj bote Nëse fiton xhenetin është më e mirë se sa më mira dhe më qindra mira gratë xhenetit. Pozicioni i gruas së kësaj bote besimtare që fiton xhenetin me bashortën e saj në krahasim me gratë e xhenetit që janë hyritë e xhenetit, që s'kan pas fare kontakt me jetën e kësaj bote, është si shembulli i mbretëreshës me princeshat. Kjo është diferencimi Për këta është të islami kushton shumërën si Ruajtjës së familjes Ruajtjës së nikahot dhe celebrimit dhe kurorës martesore Sepse ne shpesojnë që t'jemi me gratonë në nxënetet e zotit Ashtu si që dhe gratonë a shpesojnë që t'jen bashkme në nxënetet e zotit Mirë për po normalisht është një armik E cili i ka zënë rrugën të saj pune Aja armik quhet iblisi, shejtani Djalë i malkuar, ose më shqip dreqin Pegamirë i Zotit Salasem thot Në gjdo dit Shejtani i malkuar vendos fronin e tim bjo qan Dhe ifton të gjithë shejtanut e botës mgjes Për këtë ashtu e mnjesi është me bereqet ka marsi Se gjithë shejton të kanik mledhje Ne muslimon, në nësimon në kohën e mëjesit, kur duhet filloi jeta me bereqet, e rrasën në gjundin. Pse? Se shejtantët janë dangazuar. Dhe zgjohen atëherë kur shejtani fillon punën. Të gjithë mblidhen atje. Dhe i paraqitesin iblisit, djallët mëdhenj, i, i paraqitesin raportin ditor. Vjen i pari thotë: "Vuna filanë drejt sa valli, mirë thot, pse bënë gjatë motë." Vjen tjetri thotë: "Vuna filanë drejt anormalitet, thot mirë pse bënë gjatë motë." Vjen tjetri, vjen tjetr raport, raport shpejt. Bëtë fjalë për qështje gajbi, ja, nuk kënë si parametra tona. Dhe i sa vini unë i thotë, o Shejtani thotë, o Kretarë, thotë po, thotë unë një vuna, thotë filani dhe filanes dhe i sajndave. Ti thotë po, bravo të qohë, ta dhe i pëtë në fronë, e hejsh djallu i kurore në ti, ja e pëti drejshit vogëlë sa minuta sa të gëzohet, dhe pas ta ja merë prapë, muskretonis e ale. dhe i jep forcë dhe energji për të vazhduar në këtë fushë. Ti je i sigurt se përballë jetës bashortore është drejçi i cili do të çkjohet bashortore mos mos vazhdoi. Prandaj ti duhet të kesh parasysh si burr, si bashkortë dhe ti duhet të kesh parasysh me motra ime, si bashkorte se drejçi ju ka fukt kësaj rruge me shumë seriozitet. Prandaj duhet të kesh parasysh këtë fakt gjithmonë. Mos kujto se djallë i flenë gjumë Mos kujto se flenë gjumë Pra ndaj Nëse ka diçka që nuk shkon Mën tjetë edhe nga të smimi i, i blisit Pra ndaj Nëse ndodh diçka Ka për grunë tate përthe dhe thuj A unë dhu bilaj me në shejtanë rraqim Ska më përta pënaj shejtanën Nëse ndodh diçka për i burit tëmë Më më të rajime Më së baj zemrim, më së baj i nadë Nuk fletë, shko përthe me zorë përqafoje, dhe thuja, u bilaj në bilajmë në shejtanë në rajim, jo dhe Allah nuk ka përnëndar shejtani, kjo është grua e menqër, dhe kjo është burri menqër. Lëtë vazhdojmë me jotë që nuk duhet i kemi për një jetë bashkërtore të lundur. Seriziteti, nëgrysja e vetullave, bashkimi e vetullave, nuk bëndo bi një jetën bashkërtove. Nuk zhjidhin problemë mund të jeni laç në momente të caktuara, a mundose kjo bëhet tradit, atëherë nuk je i suksesshëm dhe nuk mund të ketë lumturi. Jo, larg xhelozisë e urryer. Ka xhelozi të pëlqymën në Islam, por ka dhe xhelozi të urryer. Xhelozia e pëlqymës është ajo xhelozi që ka çdo mashkull, çdo burr për bashkortën e tij, absolutisht për familjen e tij, për fëmijët e tij. Dhe urryer është ajo lloj xhelozie Për të cilën njëri nuk ka argumente dhe fakte Thjesht zilezon, bot me vezvese E këj pas taj është smur me ndor Po kje gjë mundodhe dhe kje kra u tjetër Isha një ditë me një vla Dëshdo tre minuta a mërë të gruja në telefon Dhe isa një moment tha, më në hoqta përgjigju të i tha Që të besoj që janë me hoqën E kjo është problem pas taj Kë nuk quat gjelozi e përqyre, për kë quat gjelozi e smur, e cila nuk mund të abëj jetën bashkërtore të nëmëtër. Jo, të ngrënit vetëm, do të ngrënit për që punë ka këta, ka ka të bëj shumë. Ska këptim që bashkësortit të ushqehet vetëm ose bashkësortet të ushqehet vetëm. Të presi njëri tjetërin, të ushqehen njëri tjetërin. Edhe nëse ka ngrën, s'ka gjë, bëj sikur, se Zotë i më Mes dyre Pa në në bënë e Allah për këtë fjalin Jo larjes në dush vetën Absolutisht Ishte pejga merë Muhamedi A.S. Thot në në e besintarve Sa her që lahaj lahesh e me mu Sallallahu A.S. Dhe loznin atë në dush Lagnë një e tjetërin Loznin me uj Ky ishte Muhamedi A.S. Pse duhet kemi tërpën e me thonë një gjëtë tjënë? Pse muslimanët nuk duhet krenohen me figurën më të larë që ka pa një strujit njërzimit edhe një jetën e ti i në ti me bashkortore? Salallahu aleyhu sëllam. Jo, për një jetë bashkortore të një qifti që nuk din artin e puthjesë, është shkendë dhe artë që duhet mësuar. Beqarët në bëjnë halal. Pa dhe beqarët duhet të mësojnë, sepse do t'i futën dhe atër një ditë e punës. Për Zotin, është një prej sekreteve të jetës bashkortore të lumëtur të dish si ta menagjosh puthje. Nëse moshë a vjetër në bëjnë halon. Me gjithë se kjo punë nuk një moshë. Thamë dërita, shqyë që shi për i shofë me e gjëmodin duke qeshë për ti gjëmojë. Thamë dërita. Mos haro e fundit farë, mos haro Mirësit e kaluara Prej bashkortit tën Ose prej bashkortes tënde Mos e haro mirësit e kalume Mos e haro sakrificat Mos e haro që ka qenë prante e në momentet Në doshta më të vështira dhe dhe gjizive tjetës Mos e haro të mirë Mos e haro të mirët Se kush haron të mirët e njerëzve Haron e dhe Zotin e ti Mësohu ti thuash falënderit. Allahu të shpërblesh, Zoti të nderoft, Allahu të dhon xhenetin. Mësohu. Sepse pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam ka thënë, "Nuk din të falënderoj Allahun, ai që nuk din Gjellalu, të falënderoj njerëzit." I lutem Zotën Xhel Xelalu, me ato të të bukur dhe atributet e tij të larta, na e kthei jetën bashurtore në këtë botë në një mini xhenet në një mini parajs për Zotin, nëse jeta bashortore është e suksesshme, të bëhet dynjaja xhenet. E nëse nuk është e suksesshme, të kthehet një ferë, o, Allaho, Gjithsis, në një ferr Allahu mërojt. O Allahu Zoti i gjithësisë, bëj jetën tonë bashortore një mini xhenet jetë në jetën e kësaj bote. O Allahu Zoti i gjithësisë, na bashko me bashortet bashk tona në xhenetet e Tua më të mira. Me familje tonën gjenetet e tua më të mira Me fmi tonë gjenetet e tua më të mira Amin O Allah në bashko me muslimon dhe me muslimanet Gjenetet e tua më të mira O Allah o Zotë Gjithsis Mosler në mesin tonë sot Në këtë ditë gjumaj Me që ne folëm për jetën bashkortore Probleme mes qifteve pa e zhjith O Allah dërgjë lëmëtruin tënde O Allah dërgjë qëtësin tënde O Allah dërgjë më shiren tënde O Allah dërgjë më shiren tënde në bitë gjdo familja o Zotë i Gjithësis. Amin. Në mbyllëm të hutbe duke përmen dy gjera të nësishme. Një islam e cili e trajton dashurim në të tila principe nuk ka nevoj pëse ta kufizohet me një ditë dhe se një islam ne muslimanët nuk njojmë festat tjetër festat të tjera përveç bajramit të fitrit, Bajramit të Kurbanit dhe festa e ditës së Xhuma dhe festa e dasmës dhe martesës. Kështu që ajo festë do të festojnë njerëzit që nuk e njohin konceptin e dashurisë, nuk është festë islame dhe ne nuk e festojmë. Është një festë pagane e cila thjesht mori ngjyrë fetare në një periudhë të caktuar të historisë së njerëzimit. نبدأ الخطبه بجوش الصلاه والسلام النبيين الزود محمدين عليه الصلاه والسلام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اقيم الصلاه لا اله الا الله لا ila illa allah la ila illa allah muhammadun rasul allah muhammadun rasul allah